سوف يعلمون ان نحن المسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له <تصفيق> الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى ومن تبعهم الى يوم الدين بعد my nastavljamo onaj dio za koji kaže poslaný sallahu alim sallam u rivajtu od Muavi radi Allah'u mutefakun alihi me yuridila ubi khayrinu faqihu fi ddīna onaj kome Allah žele šaluhu želi dobro učinika faqihom alimom u vjeri podnosom dámo znanje u vjer. nastavljamo sa Sljedećom temom najavljenom, a to je e, uzimanje mesa po mestvama, odnosno potiranje po mestvama, čarapama i e, gipsu, zavoju i ostalim e, podpitanjima vezano za ovu tematiku. Osnova ove teme je naravno uzimanje mesa po mestvama. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam borivajato od Saubana radijallahu anhu je jednom prilikom poslao e, manju skupinu vojske e, u jedan zadatak, pa kada su otišli e, na putu i zadesila velika hlavnoća. I Čim se vratili, požalo da se vjerovisniku sallallahu alaihi wa sallam, e, od toga što ih se našlo, znači od velike zime, e uh, naravno prvenstveno uh, žalili se na to i su morali uzimati abdest pa je došlo u hadisu kaže Abu Hanifa radijallahu kanje fa amarahum an yamsahu ala al-asa'i wa at-tasa'in kaže pa im naredio da potiru po asaibu, ba saib usari al po poti mamama odnosno po ovim kapama I kaže po te sahine, te sahine znači sve ono, te spine znači, znači što zagrijati nešto. Znači sve ono što zagrijava stopala, odnosno što, što oblače na stopala na noge. U što ulaze i, i mestve, i obuča, i čarpe. Ovoj hadis bilježe Buda od Ahmed i Hakim i od sjednicu ga mnogih hadisi vjerodesnim prihvatili. Ono govori o tome, je, o, sam hadis govori o potrebi, S, s, raznim stanjima i okolnostima u kojoj musliman ima potrebu da koristi ovu olakšicu, a to je potiranje umjesto pranja nogu, kao sasadnog dijela uzimanja abdesta, da izvrši potiranje po, po, uzmanje mesta po mestvama ili, ili potiranje po, po čarapama i slično tome. Znači, govorimo o osnovna tema. Ovo poglavlja je a hof u arapskom jeziku znači, e, znači ono što se oblači, e, što su ljudi prije oblačili na noge od kožne. Znači kožna vrsta obuče. Ona se obično koristila da se nosi, e, i to je praksa poslije muslimana bila, da se ona nosi uz obuću s kojom se hoda Ili da se nosi samo u kući. E, znači... E, U arabskom mjedacu znači huf, znači obuča od kože. I osnovna tema ove meselije govori o tome, uzimanju meska po, po takvoj vrsti obuče. Propis uzimanja meska po, po mestvama, i kod nas poznat taj izraz mestve, i vjerojatno ste vidjeli i mnogi koji odu na umru, pa kube sebi posebno znači, ta, ta vrsta što se oblači poput nešto poput papa, samo što je od, od kože i koriste to za uzimanje za uzimanje mesha po, po mestvama, što je naravno i po hanefičskom mesebu ispravno i privatljivo i propisano, kao olakšica. Ja. Uglavnom, što se tiče osnovnog propisa po pitanju uzimanja meska po mestvama, a to je da su učenjaci složni oko dozvoli ovoga. Učenjaci ehli sunnete od džemata i smatruje to šicun, koju je Allah Žešanu dao kao vid jel, zbog, zbog teškoće i nelagodnosti koji mumin može sresti prilikom putovanja ili mimo putovanja ako je ladno vrijeme. Da je dozvoljeno uzimanje mjestva po, po mestvama ili ono što se stavlja vidičkom poslije, jel, što učenjaci kaže, šta, sa čime se oblažu uh, noge stopala ispod članaka, uh, da je propisano tu, na to ukazuje il Kur'an i Ižmau učenjaka, ehli suneta naravno. Što se tiče suneta, jel, uh, u vjerodosvenim hadisima je preneseno, uh, čak uh, učenjaci kažu, jel, ova mesela je spomenuta u akidijskim knjigama, uh, suprotno šijama, rafidijama koji to negiraju, uh, prenosi se da je ovaj hadis, uh, znači mutevatir, Uh, u u hadijskoj trebnoziji u motivatri znači uh, hadijs koji prenese uh, mnoštvo ljudi iz jedne generacije uh, do druge generacije, znači iz generaciju u generaciju, dok se ne, dok nije zapisano u knjigama hadijskim, znači prenosila je znači velika skupina ravija iz jedne generacije u drugu generaciju pri čemu je nemoguće da se mogu složiti, nalažiti, a to je definicija, znači motivatir Hadisa, zbog toga što ne, što ne prenosi sviju jednom mjestu, ne različitim mjesta prenosi. Uglavnom nije na to tema, bitno da Hadis, znači, na stepenu motivatir predaje. Prenoseno je, znači, od poslanika sad, sad da bi on lično uzimao mes, po mestvama ide da je naredio da, da se uzima taj uh, prenesisđi mam Ahmeda da rekao je da nima da u, kaže li fi qalbi shay'un min al uh, kaže nema u svom srcu ništa oko dozvoli oko to, od, od, od, od, od toga da je dozvoljeno uzimanje meska uh, također od Hasana al-Basrija se prenosi kaže uh, prenošeno mi je ili uh, hadesni čuo sam kaže od 70 ashaba Allahu poslanika sallallahu alayhi ve sellem da su da su uzimali mes po mestvama. Ali osnovni hadis koji učenjaci dokazuju, kao govorio o ovom poglavlju, o ovom pitanju, spominju hadis od Jerira ibn Abdullaha radijallahu anhu, u kojem on kaže, da, posan, a, on kaže, ka rejtu rasulala se vidio sam Allahu poslanika sallallahu alim salim, kaže bale thumma dawadda. Vidio sam, kaže, da je obavio malu nuždu, a zatim je uzeo abdest uomesa ha ala hufejihi. Zatim, kaže, učinio potiranje, ozno, uzeo mes po, po mestvama. <tuh> a, zašto ovaj hadis pita, zašto ne ga spominje? Iz razloga, kaže, kako kaže imam Ameš od Ibrahima, neka je, kaže kane juđim humadan hadis, kaže, ovaj hadis im se sviđao, zbog toga, kaže, zbog toga što je islam Jarir ibn Abdullah radijallahu anhu bio je nakon spuštanja sure El-Maide. Dakle što sam nakon što je objavljena sura El-Maide. Nači yani akel wudu znači nakon što je objavljen ajet o abdestu. A, prenosi hadis da je nakon tog ajeta poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzimao odnosno vršio po a, mes ili potiranje po mestima što ukazuje znači da taj propis znači nije derogiran sa ajetom uh, vodua, naravno je dovoljno to kažem da je IČMAUČENJAKA, jer skoro u svim fiskim knjigama se spominje uh, da je IČMAUČENJAKA na tome, kod Ehlesuneladžema naravno, da je propisano i uh, onom koji ko je na putovanju, koji na putovanju, da uzima mesk po mestvama i ono što, je, uh, što ima istu osobinu poput mestava. Govor ćemo o tome, a to je ta druga mesela o kojoj treba govoriti znači uzimanje mesha po mestvama, mesha znači potiranja, oko toga nima razilaženja. Međutim, imamo, imamo razilaženje učenjaka oko uzimanja mesha po čarapama. Je se to vraća na, na poznat hadis od Mugiri Šubeta, u kojim je došlo da je on dodao taj dodatak, Allah Džavurabeyn, kaži teoda u mesaha Ka re Allahu possessanih sallallahu alayhi wa sallam ka ta wadae uzeja abdis ka re wa masaha ala jawrabain ikaji ucinioe potiranje uzeo mes po charapama wa odnosno i po i po svojoj poduč e, e, sa ovim hadisom skupina učenjaka dokazuje e, da je propisano e, uzimanje meska po charapama Uh, problem ovog hadisa, i ovog biljažnjika, biljažnjika je Budav, Tirmi, Zinesa i Ahmed ibn Hoze imed Hriban Bejhati, problem ovog hadisa što se u njemu, što se u ovom uh, rivajetu, uh, osnovni rivajet od, od Mungirat ibn Šubeta, biljažnjika Buhara i Musim Svad Vasa, i ovom kojem spominje da je postanik Sadlansana muzeo mest po Hufeinu, znači po mestvama. A ovo, sa ovim dodatkom se izdvojio šube u ovim rivajetima, što smo spominjeli. I tu izvojilo se, ovaj dodatak je dodat od ravi Ebu Kajsa. Ebu Kajsa koji se, znači Tefrde, kada učenjaci kaže o hadisa Tefrde, znači on se izdvojio sa ovim dodatkom. Pa je onda tu nastao problem, jel? E, zašto? Zato što osnovni hadis koji bilježi mugire, da je poslanik sallalansedom uzimao mes, preko mestvi, e, znači njega prenosi e, oko 33 ravije, prenosi od mugire. A onda ovaj ravija dođe, on se izdvoji, uh, uh, ne samo on sam, nego Huzeyla ibn uh, Šerahbila, on se izdvoji sa ovim dodatkom za čarape. Pa su zato većina učenjaka hadisa, uh, oni najveći učenjaka hadisa, su ocijenili ovaj uh, hadis, odnos ovaj dodatak da je slab. Iako je Tirmizi i Huzeyn i Hidban, ocijenili ovaj hadis prihvatljivim, uh, u kojima se spominju čarpe, na uzimanje meska po čarapama i po obući. Međutim, uh, Učenjaci po po Sofija, Mehdi eh, ibn Hambala, Yahya eh, ibn Ma'ina, Ali ibn Madini, znači to su eh, muslimani, muslima, znači najveći učenjaci hadisa eh, su cijenili ovaj dodatak slabih. Što znači da ovaj hadis slab? Među ne završava se s ovim, jel, čitava priča oko uzimanja, oko uzimanja eh, meska po čarapama, jer se prenosi od velike skupine ashaba da su oni uzimali mes po čarapama i smatrali to kao i uzimanje meska po, po mestvama. Znači, razke između mesti i utve mese su napravljene od koži. Znači, kožni vid čarapa. Od koži. Zašto znači kaže čarap? Zato što se sa mestvama ne voda, ne voda se po vani, nego obično unutar kuće, unutar čiste epistorice voda. I oblače se mestve, znači u obuč drugu. A čarape su naravno napravljene od platna, od vune i toga slično. Znači, što se tiče, znači ovo je rezimnije te priče, znači što hadisa od poslanika sa LLM7, nije ništa došlo u vjerovodosnom predaju, znači ovo ima slabosti ovaj hadis, iako ga negdje ocjenio, i Albanik ocjenio vjerovodos mnogi drugi učenjaci, spomenuli smo koje, znači ispravno da je on slabo jer su ovaj rabij je dodatkov. Međutim, potvrda uzimanja mesha preko čara pa je, znači spomenuta, od, prenesena, znači u vredostvim predanjama, od noštva ashaba, od Alijera, Abdullah ibn Su'uda, Bera ibn Azib, Banesa, Ebu Umame, Sahla ibn Sa'di, Amr, Amr ibn Ha'afa i tako dalje, tako dalje. Znači, od mnoga ashaba je to preneseno. I ne samo to, nego su ashabi tretirali da nema razlike Između, znači, između mestvi, te kožne, znači, kožne obuče, niti obuče druge, obuče cipela niti, i čarapa. Znači, svrstavili su ove tri vrste standardnog načina vlačenja kod ljudi od istu stvar po pitanju uzimanja mesta. Što znači da ono što je predvjeno po pitanju mestvi da je to samo jel Da je to bio takav, takva vrsta najčešća oblačenja kod Ashaba, pa je to spomenuto u hadisama. A, a sobrenom da to prenese od mnoštva Ashaba, da su uzimali i mes preko čarapa, imajući vidu da je slabost Hadisa od poslanika Sadlovi Sadem. Znači, ispravan je, stav, ispravan je stav, znači da je uzimanje meska po čarapama propisano, I da, znači, ne bi se mogli skrabe u teme izdvojiti, da to nije... Znači imam čak hadist oko koja imam razilađenja, razilađenjaka kod njegovih radovoljstvenosti. Iako je ispravno da, je, da ima slabosti, ali znači tolika skupna skraba da to radi, ne može to biti, a da to nije jel, zasnovano na ispravno razumijevanju ovog pitanja. Mi možemo to spomenuti, jel da po pitanju uzimanja meska počara, pa imam tri stava učenjaka tada ni stav u čenjaka to ogromna uh, skupina učenjaka koji kažu da je dozvoljeno propisano uz i po čarapama to se prenosi znači od vieja shaba što sam rekao od ashaba onda učenjaka znači od Nafija ta od ta vina, Ibrahima nehaj Saida ibn Jubaira Sofiane od Abdullaho Barka uh, Davuda Zahira ibn Hazma i tako dalje tako da nabrajamo je uh, koliko učenjaka znači to je velika ogromna skupina učenjaka džubur učenjaka je na tome. Uh, oni koji su zabranili koji su izdvojili kažu da zabranju po čarapama među njima se izdvojio imam udjahid amr bin dinar ata euzaj ima malik znači otprilike njih petorica se izdvojilo i smatrio se manja skupina učenjaka uh, treći treći stav učenjaka je dozvola uzimanja meska po čarapama pod şartom čarape budu guste da budu guste našao znači, pod pada malo te pod pod, pod ovaj prvi stav dozvoli I taj se prenosi od Sejde i Sejiba, Ebu Hanife, Šafi i Mama Ahmeda, znači ova tri mezeba kod Ebu Hanife, Šafi i Ahmeda, znači opški stav unutar ova tri mezeba je dozvala uzmeha, znači i u Hanefijskom mezebu. S tim dostavljavaju da budu znači, da čarape budu guste. Znači ispravan je stav, ovo na čemu je znači, ovaj prvi, što smo rekli, Čenjaka, što se prenosi od skupine Ashaaba i ostali. E, ostaje, znači kad već govorimo o čarapama, da, da, da ne smetimo to za, sa uma, da samo spominimo vrlo pitna stvar koja se često komentarsko pitanje čarapa, mada ćemo doći u sklopu šartova to, inšala, a to je e, oblačenja e, čarapa koje su poderane, koje, ima, koje su, jel, e, imaju rupice ili rupe i tako e, je stav da nema dokaza da nema dokaza da je neispravno uzimanje meska po čarapama ako su čarape podarane svejedno bila veća, le manje rupa uh, uzdužna ali poprečna kako god hočete znači nema dokaza o tom govor od skupina učenjaka uh, samo da nema dokaza na kraju uh, uh, uh, najjač argumentu da stvar nema dokaza da je za, da nije ispravno a druga stvar nemoguće da srahbi svi su imali baš takve čarape da niko kod njih nije nadarano je al i da to još nije da to nije došlo spomenu hadis ma da nisu upozorano da je to da je to sporno da mora biti da mora da ne smije biti nikakve pukotna čarapa. Znači ispravljeno da nema smetnije ako, ako ima bilo kakve znači, poderan dio ili pukotna na čarapama ili rupice i tako dalje, da se uzme mese po takvim čarapama. A što se tiče tankih i providnih čarapa, također mnogi FKH su uslovljavali da čarape mora, da mora biti guste, da moraju čak se neki gledali da ne, da ne, da ne da može propustiti odmah vodu i tako dalje, to su znači, uslovljavanje nekih stvari koje nije došlo u argumentima. Ispravno je da nema smetnje, da budu i gušće i tanje čarape, pojinta je u da ne budu na, na najniži stepen njihove ovaj, gustoće i tankoće, da, bu, da ne budu poput onih onih providni čarapa kod žena, oni što imaju one providne čarpe, uči, pa se vidi kada u buku, vidi se skroz noga, znači, kao da in ima čarape, jel? E, ili, e, ne znam, koji je stručan i jedna, kako je žena nazivati čarape. E, uglavnom, znači, te jako tanke čarape kroz koje se vidi potpuno noga, e, lečna, ostalni komisiji za fetve i Saudije, lečna izdala fetvu, da, da nije dozvan gdje nije ispravno uzimati e, mes po čarapama, ovim ženskim, ovim savremene ženskim, znači, jako tanke čarape se vidi noga, A ako je imalo buša bez obzira što stanke od debela čarapa nema smita da se uzima da se uzme po njima. Da li nakon ovog znači da što se tiče čarapa moramo da idemo iz Vojtova i Dionije, jako bitan mi kod nas naši praksa danova kuzmama mesu do uzimamo po po čarapama najčešće. Vrlo rijetko nekad ima mestve, a a a nekad jel nekad se desi u neke okolnosti ma da da ima potreb da uzmemo mes i po obuči a pa počevo spomenućimo to kako tako nesmetnih suma jel, i razke između uzimanja po, po obući i po, po čarapama mesva u smislu jel posledica toga ako se jedno na drugo oblači ili skidaja. Da nakon ovog dolazi nam znači te teme vezane za uzimanje mesha po po, po ili čarapama ili ili ili obući cipelama svejedno. A to je da su učenjaci spomenuli određene šartove dva šarta su došla spomenu tošeriskim tekstovima. Iničalno nas spomenti, oni su najbitniji. Prvi je šart da se znači čarape ili mestve moraju obući, moraj obući, na već uzeti abdesta. Čovjek uzme abdest da tek onda obuče čarape ili mestve, ili obuću. Zato je dokaz hadis od Nuhije radijallahu anhu, koji kaže da bio sallallahu poslanik sallallahu cel na putovanju, kaže pa sam kaže, da da da da poslaniku Salalovu sedem da on skine svoje mesve sa nogu pa je on rekao kaže da uhuma ostavi znači nemoj nemoj skidati kaže fa inni adkaltuhuma tahiretain kaže ja sam ih obukao znači stavio sam svoja noge u u mesto obukao sam Mestve kaže, tahire tein, znači nakon što sam uzeo abdest, znači nakon, čistoče, nakon što sam uzeo abdest. Ka fe mese hadihim, pa je učinio mes, odnosno vešo je potiranje po, po tim mestvama. A, ovaj adiz ne ukazuje samo na to, znači da čovjek znači, može, da se računa, da je od uslova da mu valjao mes preko, čar, preko čarapa ili mestvi ili obučaj, znači nakon što uzme kompletan abdest, Da ih obuče. Ka kažem kompletan, to znači, vodite računa o tome, znači da ne opere jednu nogu pa i odmah obuče čarape na njih. Pa onda tek drugu pa onda obuče čarape Što znači, ako tako uradi, obuče, opere jednu nogu toko abdesta i obuče čarapu jednu. Znači, on je već obukao čarapu, a nije, nije završio abdest, nije upotpunio abdest. I kad obu, opere drugu nogu lijevu i obuče drugu čarapu, znači oni obuku, ispada da on obuko čarape, Obuko je prvu čarapu, a nije, nije znači, uzeo potpunost javnest. I to je neispravno. Na takvo uzimanje, na takvo oblačenje čarapa, uzimanje meska po čarapama je neispravno. Bati, znači, neispravno. Ko je tako uradio, bez zanje, znači ako se sjeća koji danas znači, treba nakranja te namazije, tomu se broj kao da nije uzeo, kao da nije, znači, u, u, u, imao mes po, po, o, po stopalima, zato što je obukao čarape prije nego što je uzao abdest. Znači, o je vote računa, o tom su učinjenjaci govorili i začinjučio ga iz ovog Adisa. Jer kaže, poslanik sadnika kaže, ja sam obukao mestve nakon što sam uzao abdest. Znači, nakon što sam uzao abdest. Znači, što je imao abdest, znači, kompletan abdest uzao pa tek onda obuvao. Drugi šart. Za, za valjanost uzimanja meska po mesovima čarapama je to da, da, da period uzimanja meska ne bude duži onom koji je mokin, onaj koji borozume mjestu duže od baas i četiri sata noć dan a onom ko je putnik musafir da ne bude duže od tri dana i tri noć. E, naravno tu se vraća na onaj hadis, spomeničemo kad nam duže e, govor o, o periodu nošenja i određene pitanja vezane za to. nači imamo hadis od Alije radili drugi ashaba koji, koji su spomenuli i od Aiše radijallahu ana i tako dalje, koji su spomenuli ovaj period. Znači, e, skoro da nima razilaženo kod njega, naš učenjacima, da je period znači, za mukima, onaj koji boraju u mjestu, da je čet sat, da je noć, a onaj koji je musafir, tri dana i tri noć. To su dva šarta koji su došle šarijskim tekstom. A onda su određeni učenjaci, jel, islamski pravnici, dodali drugi šartova koji nema direktno spomenuti o šarijskim tekstama. Od njih je onaj što su spomenuli oni učenjaci tri meseba mimo Malikija kažu da pokrivanje mjesta koji se, pokrivanje mjesta na koji se uzmano mjesta, misli, misli se stopala ispod članaka, da mora biti potpuno znači, da ne bude ni jedan dio otkriveno da nema jedan dio otkrivan. A on nas u stvari vodi to pod ono pitanje da li smije biti poderan ili mestve ili čarape. A smo govorili o tome, znači ovaj šart je, nema argumenta, iako ga spominju učenjaci, znači nema argumenta potpunog e, da, je on, e, da je on šart valjanosti. E, spominuli smo malo prije skog razloga. Naravno, osnova je da treba pokriti, znači, ali ako se desi da ima rupice neke ili, ili poderan dio, znači to ne... E, to ne čini uzimanje meska neispravnim po ispravom stavu učenjaka. Sljedeći šat koji je učenjaci, a to je, kaže da, da mestve ili čarape ili obučak po kojoj se uzima mes da budu, da, da budu znači, materijal koji je halal, koji nije haram. Kako? Mislite, znači da to ne bude ukradeno? da to ne bude od, od nečega, od napravljenog nečega što je haram samo da koristi. To su neki učinjaci spominjali. Da recimo da ne bude usvile čarape, da ne bude ukradena obuća i cipele. Pa kaže ako ukradenele od svile, znači kaže nije ispravan, nije ispravno uzimanje meska po po takvoj obući od čarapama ili ili mestvama, iz kog razloga? Kaže zato što je uzimanje meska po ovom ruksa olakšica, a olakšica se ne može da u haram stvarima a čovjek nešto uradi haram krađe i sad hoće još olakšice dobiti jel. Pa po toga da ode jel da čovjek spomni šest učenjaca da čovjek ode e, na putovanje sa ciljem da učini zina na nalog. I onda pošto ode na putovanje koristi za primjer Amazana koristi olakšice još da ne postije. Kad sad koristi olakšice da ne postije, a osu da čini zina na pokazuje pa se jasno kako vidi ako je putovanje haram putovanje nimo dozvolu koristiti. Uglavnom meselovkoj činjacima ne samo u, u, u pitanju mes mesve na pitanju namaza da klanja na ukradenoj kožici recimo na ukradenoj tepihu i tako dalje. Spominjamo da se uglavnom ispravno po svim ovim pitanjima da je ibadet dozvoljen, da je pa pardon ibadet je valjan. Učiniti mes po ukradenoj obući ili po svili recimo čarape, ako ima čarapa od svile, činjenic mes po čarapom svile, znači ona ispravan mes, međutim ima grijeh zbog ukradenog, ima grijeh zbog nošenja svile, ako muškarac u bitan. Znači da razvojimo, to je dvoje, to je jedna sa učenjaka koja je la, najbliže najispravljena, da se razvoji grijeh za, što je učinio to, a dozvola olašice je druga stvar. Koristena je olašice je druga stvar. Također učenjaci spominjali da od uslova nekih učenjaca spominali da da sama stvar znači mestve ili šarape ili ili lobuča da ne budu da ne budu uh, od nečeg što je neđiš što je što je prljavo što je nečisto po šerijatu. Tu znači učenjac spomene pa kažnemo poput kaže koži od uh, himara od od Magarca. Koži. pošto ona došla da je, da je mesom agarca nečisto, pa su oni rekli da je, ako je meso, nečisto je i njegova koža i tako dalje, to je neki stav neke učenjaka, ispravno da je sva to nije šarpt, zašto? Jer obično koža koja se koristi i obuča, ona bude štavljena, a nakon štavljenja postane čista, sva koža, e, ima je dubega jer svaka koža koja se štavi, na kojoj se izvrši štavljenje, ona postaje čista po tekstu hadisa, znači, Osuđvano je mezhe srpska mišljenja ispravno da je to znači da to nije uslov. Uglavnom još još e, onaj tamo neki peti, šesti šarta to je da ako su pitanju čarape jel, da one budu guste, da ne smiju biti rijetke. Jel. O tome smo već malo prije govorili kada je to šarta kada nije šarti. Ono normalno sigurno je da su čarape da su da su da su gušće i tako da nisu tanje, ali znači granca ona donja i u stvari ono, ako su čarape, znači provine toliko da se vidi, da se vidi e, noga, ono su stopalo unutra, onda nije ispravno e, da se uzima mjese po takvim čarapama. Uglavnom, znači, vraćamo su opet ova dva šarta. Prvi, znači, da se uzme mes nakon uzimanja, da se obuk, obuku čarape ili mes sve nakon uzimanja abnesta i drugi šart da bude u onom periodu, u šerijenskim određenim, znači, za mutima, onake brze u ome mjeste, da, dan i noć, 24 sata, a onom koji je musafir, 3 dana i tri noći. E, sljedeći način, sljedeće mesela već za ovo, način e, uzimanja meska. Uh, način, ne znam, mes je naravno opisani u vrhodostovim uh, hadisima, uh, ka, kao što je hadis jel, uh, od, od Šubeta, uh, koji kaže da je, da je poslanik, kaže rejtu, rejtu nebije sallallahu alaihi wa sallam, odmogirate ga Šubeta, naravno, kaže reitu nebije sallallahu alaihi wa sallam, jemseho alel hufejn ala zahiri hima. Kaže, vidio smo Allahov poslanik, kaže, u, učinio je mes potiranje, preko mestvi, kaže Allah Zahrima. Zahrima znači po gornjim dijelom. Znači od vrha prstiju kreni prema, prema gore, prema člancima. Znači potari taj dio. E, to je znači ispravan način uzimanja mesha. Pa, zato učenjaci kažu nije ispravno, nije valjano uzeti mes da neko potari sa donjej strani stopala. Niti je ispravno. Da to, da to uze sa strane da učini. Ako bi samo to sa donje ili skroz sa strane, mes mu nije ispravan. A ako bi učinio da učini mes i preko gornje strane i sa donje strane, ispravan mu je mes, kao što se prenosi od nekih učenjaka, ali kaže sa kera, ja tom stvaru to je Dači ispravno je mes, zato što je potro od kako treba, Al ono što je od došao, Ovaj to nije propisano i ne smije biti to praksa, I može preči u novu tariju, Pa kažu ispravno, ali sa karahijom sa pokuđenju što da tako radi. E znači ispravan način je samo da se potare po gornjem dijelu, znači od vrha prsti u sekreni e, prema a, prema znači onda do kada se dođe do, a, do članaka. E, nije uslov da se mora potaran izvršiti istovremeno s obje ruke. Znači da moraš obe ruke pokvasiti pa sa obe doći čak se može znači tako se može se ruke a može se s jednom rukom znači desnom ili čak lijevom da se potare znači prvo desna noga pa onda lijeva noga jednom rukom da se potare. znači u tome ima širine upitanje odnosno preneseno od Alijera dijela anhu da je rekao ovaj hadis što sam malo prispomenu znači ovaj hadis je vrlo dostojan po pitanju toga da se da se vrši uz manje meso pogornim po dijelu. pogornim djelom stopala. A, a prenosi se od Alija Radiala Ahu da je rekao kaže Laukane dinu be rei, da je era po mišljenju, po logici a, po a, znači ovdje prevod može prevod Logično bi bilo ako uzmemo mes a, pošto gazimo donje im stopala. Znači logično je da ako treba, ako, ako, ako je da je cilj uzimanja onog meskačišćenje logično bilo da odozdo potarimo, tako. Nije, al znači tako po islamu nije. Nego kaže on, znači Lavkane Dinube da je vjera po logici, kaže Lekane es Lekane es felul khuf. Khufi aula bilmasi Kaže kaže potiranje po donjem dijelu mestvi, kaže preče od potiranja po gornjem dijelu tajo i kadar aytu nabi sallallahu alayhi ve sellem abi ruiske sallallahu alayhi ve sellem bi mse ala daher jofi ho, ayas ja video allah kaže da potiri po pogornjem djelu pogornjem svojih mesti na ibreti ovde znači pa inače stvari a, abdesta gusula namaza posta i ovije, svih badeta sva stvari a, a, tako takozvanih kako narodno se kaže teofifi znači Ostalanje vam se došli u šeirijenskim tekstama i toga se drži. Nema tu kijasa, nema tu analogije. Vrlo malo stvari e, po pitanju ibadeta se može na njih vršiti kijas. I vrlo malo su potrebljava kijas ili skoro nikako se potrebljava. E, dalje što sam e, vezano za, za uzmanje mesta po mjestvama je stvari, period koji smo im već spomenuli u šartovima. Period uzimanja e, period, period za uzmanje uzimanja po mjestvama mes'fam el čarapama je kao što došlo u hadisu uh, od Ali radijallahu ono kaze je la rasulullah sallallahu alejhi ve sellem sallate ajamin velayali in lin musafir kaže Allahu poslanik poslanik sallallahu selam učini od 3 dana i tri noći za musafira kaže wa ajam walayali lil muqim akaže dan i noć za muqima odnosno onaj koji boravi u svome mjestu i ovaj hadis znači jasno i doskazuje i mnogi drugi hadisi od mnogih sahaba ukazuju na to da nije dozvoljeno za mukima, ono koji bore u svome mjestu, da bude duže od dana i noća, od 24 sata i za musafre kao što smo spomenuli. A doće neka pitanja vezana i za to, vezana za ovaj period. A to je u stvari kad budemo govorili o onom što kvari mes. A to je sljedeće pitanje. Znači šta je to što se uradi sa čime se pokvari mes? Prva stvar je ono što je na nevredosnom hadisu od Sahwana ibn Asala, a to je da mes kvari ono što obavezuje gusur. Znači ono zbog čega smo dužni uzeti gusur, to nam kvari i mes. Odnosno, nakon toga ne možemo više vršiti potiranje po čarapama ili po mestvama. Prvenstveno ono što obavezuje gusur je šta? Intimni odnos. Kad nam dođe pogledaj Gusa, nas pomenit šta se obavezi Gusa. Znači prvo, prva stvar čovjek kad postane džunub znači više ne može koristiti mese. To je došlo od Safvana. Kaže, on kane nebiju sallallahu alaihi sallam jemuruna idha kunna sefren alla nenzija hefafena thalata i amila ila jali hinne Kaže, Allaho poslani sallallahu alaihi sallam bi navrživao, kaže, kada bil na putovanju da ne skidamo svoje mestve, tri dana i tri noći, osim minđanabe, osim radi džunubluka. Što znači Hadis jasno kazuje, Hadis je uh, vjerodostojan, bilježi ga Ahmed, Nesra i Tirmizi. Uh, uh, znači Hadis je jasan nedvospislen da u stvari čovjek kada postane džunub, a ima znači mestve ili čarape, nasabi time automatski pokvario uzimanje uh, mesha. Uh, druga stvar, uh, Je, koju učenjaci spominju koja kvari, koje kvari e, mes, a to je, kažu, jel, ovo kod čega ima razilaženje, e, kaže, ako se e, neki dio koji treba pokreti na, na nogama, ispod članaka, kaže, ako taj dio se otkrije, kaže, time se kvari mes. E, Odnos ovdje, ovdje se radi o tome, znači, misli se ovdje, znači, da osoba namjerno skine, jednu čaravku ili jednom mestvu mestu ili skine uh, dobar dio koji se ne smatra neznata, ne time automatski jel pokvario, pokvario je dalje uzimanje mesta po, uh, po, po stopalima, po nogama. Uh, znači ode ne govorimo o tome, ne govorimo o tome ako je taj dio... Jel, uh, neki dio otkriven zbog, zbog toga što imamo rupice ili malo podarane čarapi ili tome slično. Ne govorimo da čovjek namjerno skini dio, skini dio onaj koji treba da pokrije inače. Naravno u nas vraća, možemo se sjetiti, danas imamo praksi onih čarape, onih čarape doli isto članaka, skroz doli ono niske, to te inske mali, skroz doli budu oni, ne znam kako se zovu stručno, kako? 150. Ja, ne znam, eto oni dječji. Uglavnom skroz da li bude znač, istot članaka, čak bude možda jedno po dva centa i tako, znači nije isprano uzman po njima, po njima mes, jer ona ne pokrivaju, znači do, do članaka nekaj, ne pokrivaju stopala. I podpada pod ovo pitanje što kvari, znači ako bi osoba uzjela na takve čarape mes, znači nije isprano uopšte taj mes od samog početka. E, a osobi ne namjera Oni? A osobi ne Bezobno namjer, ne, bezobno je namjerno, namjerno. Ako je nenamjerno, namjerno, namjerno ne, ne, ne, ne, nema utjecaja na to nego. Poenta je on otkrio, ni otkrio. To isto da nenamjerno pusti vjeta pa izgubio, znači nema veze namjer da namjer. E, sljedeće što učenjak spominju je da, da, da prođe proje znači vrijeme da proje prijeme koji je određeno za za, za znači ono što su bili šartovi, sad ono što kvari jel, ovaj mjese. Da prođe vrijeme koje je dozvoljeno da se uzima, da se u tom periodu uzima mjese. Ja smo rekli da je, znači, da je period određen, dan i noć za ono koji boravi u mjestu, a tri dana, tri noćena koji boravi na putovanje. Kada istekne to vrijeme, znači, kada istekne to vrijeme, znači, prestaje mu mjese. E sad ostaje pitanje, ovaj, ostaje pitanje, Znači, e, jest mu prestao mes, ali ako on i dalje ima tada abdest, recimo isteklo mu tri dana i tri noć, ali isteklo mu 24 sata, on i dalje ima abdest na sve. Je mu time pokvaren abdest, znači da mu je pokvaren mes, isteklo mu mesto, to je jasno, i više nima prava. Ali da li je time izgubio abdest ili nije izgubio abdest? Oko toga imamo dva stava učenjaka, manja skupina kaže da se time automatski kvari abdest čim istekne period meska, bez oba što ima on abdest. Znači pokvarano je abdest. Druga skupina učenjaka kaže, i na tome džumho i to je ispranstav, da osoba i dalje ima abdest. I nije ga pokvarala svega dok ga ne pokvari nečim što inače kvari abdest, mimo, me, mimo meska. I to je ispranstav, ja ima argumenta, ne ima dokaz koji kažu, jel, koji ka, me došo da to kvari abdest. Abdest znači nije pokvarat. Pokvarano ti je uzimanje da li nastava gdje uzimaš mesak ali abdesta koga imaš znači ne izgadičim pokvario znači, jedan ode se pravi razlika između znači uzimanja meska i između između potiranja između pardon između abdesta ode nam ode nam svjesno kada dolazi a to je a ako bi osoba namjerno primio što isteklo vrijeme znači I, uh, ako bi prije toga skinuli čarape, promijenili čarape, hoće da promijeni čarape, govori čarape što od nas što najčešća pojava da koristimo za potiranje. ako bi znači osoba koristila pola dana koristi ona potiranje po čarapama i skine čarape, a i dalje ima oblaest. Da li je skidanjem čarapa, da li je skidanjem čarapa uh, nema sumnje znači, da je izgubila uh, pravo na uzimanje mesa. Ne može ponovo obuče čarape na nastavi. Ne može skinti i kaže ja imam abdest, pa će ponovo vratiti i dalje ću... Znači, Automatski pokvario je mes i vašemo mes kad ponovo uzme abdest sa pranjem nogu i ponovo obuče na oprane noge mes. Al što sliče abdesta, da li je time prekinuo abdest? Znači, skinuo je čarape, izgubio je mes. Da li mu dalje traje abdest ako ga nije izgubio nečim mimo, mimo toga? Oko toga također imamo razidlaženje kućenjaka. Uh, imamo razilaže poučenjaka znači da li gubi da li da gubi ispravan stav znači da ti ime nije izgubio abdes da ima abdes sve doga ne izgubi ni nečim drugim uh, ta, oko oko, uh, tada, oko pitanja kada, kada počinje uh, kada se, od kada se broji uh, uzimanje mesa ni manje više i tu imamo razvijedati učenjaka neka na, na tri stava učenjaka. Znači, kada osoba uzme abdest. Uzme abdest. I nakon toga obuče čarape. Postavlja se pitanje kad, kad se on, od kog vremena se broji da je on da može koristiti meso, da je brojom 24 sata što mu treba. Predpostavljamo, recimo, da je prije sabaha abdestio oprao noge i obukao čarape i poslije sabaha namaza posli sabaha namaza recimo još odspavao i izgubio abdest a čarape su udelje na njim i tek predpodni namaz, namaz uzima ponovno abdest i prvi put potiri potiri nogama preko čarapa uzima mese po čarapa u kojem periodu se ovde smatra da je on počeo sa mesom u kojem periodu u kojem periodu? Tri stava učenjaka. Manja skupina, jako mala skupina učenjaka, pripisuje se Hasan u Basliju, kaže da, je, da ima onog momenta kada je obuk u čarape. Znači, kada je ono prije što prijedno namaz, nakon abdesta što je čarape, čijim je obuk čarape, kaže, otac se broji. To je jako slab stav. Drugi stav učenjaka kažu od onog momenta kada je izgubio abdest. Kad izgubi autist, kada je lego spavate. Znači, čim je sa spavanjem se gubi autist, kada je lego spavate, kada je izgubio autist. To je znači nakon saba namaza, kada je lego tam 7-8, nije bitno. Treći stav učenjaka kažu, e, znači, počinje mes onog momenta kad je prvi put potrao po nogama. A to je pred sam podni namaz kada uzme autist. Većina učenjaka je na ovom stavu. Znači, da mu počini od onog momenta kada je prvi put potrao po nogama. Po ovom pitanju, znači, nemamo nekog direktno šarijanskog teksta ni hadisa koji govore o tome. Na, to, znači, na ovom je stavu, znači, da mu je počeo abdest, znači, prvi put kad su višu potiranje. I otac se broji 24 sata. Znači, ima o tome razike, znači, bude to velika razika često, u periodu tom, gledajući na oba tri stava. Ispredna stava Laza najbolje je ovo, znači, omeđu čenjaka, da se broji od onda kada je prvi put potrao jer zašto je ta tek u stvari počeo možda terpio da ga nije nije tu uopšte čovjek obuče čarape ni razmišljao mesom uopšte Spavo je zgubio avdes ni razmišljao o mesu vala znači nema nije ta uopšte tek kad je htio avdesit zdao da obuku čarap obuku i čarape na avdes onda sjetio pa što ne buzumese tek je tad zanijetio znači to je najbliže ala za najbolje znači da je ovo znači prvi put kad se potara tada da se to, da se broji da je, da je počeo period uzimanja mesa Uh, to su otprilike te najbitnije mesele vezane, uh, vezane za mese. Uh, mes mese. Uh, po mestvama i po čarapa i po obući. Razlika po obući je u tome, samo da znate. Uh, znači, ako osoba uzme uh, mes po obući, to su često dešavali ovakvi ljudi koji radi vani njegdje uh, i dođemo pod nekim dijan namaza, oni u obući nekoj radi, pogotovo u obući oni podurevni velke. znači ovdje govorimo obućica koja pokriva do članka, znači ne oneku dolet, ne, ne mislimo na papuče, znači. E, ako uzima po znači mes po obući, znači eh ako on skine obuću, nakon toga znači prvi put kad uzme mesu po obući, važi mu mese. Čim skinje obuću, znači izgubio znači, računa, je mese. Znači ne može računaka, ja sad ja na čarape preći. Uzo je mes na obuće, a on hoće da priđe na čarape posle. Ne, znači ako je uzo po obući, njemu ves mes plaži samo po obući. Znači ako uzo po čarapama, mes se uzme po čarapama, ne po obući. Znači, to zapadna znači, čaraske smije zbog toga. Znači ona je uzme mes po obući dozvoljeno. I i znači, gubi taj mes onda kad skine obuću. Znači da bi imao, da bi mogao potirati po obući, znači, ne smi skinati obuću. U, oni namaze, kada hoće da klanja jel, namaze u obuči. Ili znate da je, da je osuneta čovjek koji je u obuči i pod abdestom je da je osuneta da klanja u obuči, da ne skida obuči. To je prošljeno, kako sam nikada na srednjem, da se radskimo židova koji su obavezno skideli kada obavljaju i badit. A, to je radskaz između, znači, između a, obuče i čarapaje. Sad postavlja pitanje, ovdje šta je sa čarapama? Koji čovjek obuče dvoje, troje, četvere čarape i uzme mes po, po, po trećim čarapama. E, je mes ako skine jedna čaraka? Oni je, on je treća i ostanu mu dvoje. Ili ima dvoje pa skine jedna, ostanu, uh, ostanu mu jedna čarapa. Je li zgubio mes ili nije zgubio mes? Ili mu ostaje mes? Hajde to što nam odgovoru posljednje šalje. Da završimo s ovim. Znači uz ovom meselu uzimanje meska po mestvama i čarapama vezano je uh, uzimanje meska po, uh, po uh, gipsu Po zavoju, po flasterima, e, i tome slično. Znači slično pitanje, gdje je zelo? je jedini problem po pitanju ovog problemu, znači islamski pravnici navodio ovome meselu, i onaj je često, ono se dešava stalno, vi znate to u praksi. Ako niko nije lomljio, nije imao gips, imao je mankar neku ogrebotnu, pa flaster stavljujo. Nešto imao neki zavoj, imao zbog nečega. E, Postavljeno je pitanje kako, se, kako je propisano da se uzima abdest ako ima čovjek zavoj, gips ili flaster na mjestima gdje treba prilikom abdesta ili čak gusula treba da operi taj dio tila vodom. Prva najbitna stvar što treba znati stvar da ne imamo šarijeskog teksta koji nam govori o tom pitanju. Znači ne da je došlo u hadisu gdje je spominuto vjerodostavnom hadisu naravno da imam vjerdostan adis u kojem se spominje ovo pitanje. Pa najbliže, najispravnije u stvari ono što spominje Šef Islam Bitemije koji kaže ovaj, da je najjači dokaz u stvari ispravnosti uzimanja mesha po po gipsu, po zavoju, po flasteru i slično, prilikom abdesta ili gusula je to ako je propisano, kaže, uzimati mes po čarapama i po mestvama i po obući Gradi uh, radi potrebe da neki a ovo je znači ovo je preče ovo je nužda ovo je znači, nema čovjek izlaz onaj znači uh, oni pokrivaju taj dio, taj dio ne, zato, ne zato što hoće što u životu imaju zbog nužde da da bi izdečeo taj dio znači uh, kažem im babil aula preče je znači kija sam logikom da ovo potpadne pod, uh, pod propis potiranja od ovog što smo spominjali o mesa po mestvama i po čarapama. Da nekog ima drugo šrijinska argumenta, da je reklog ne imamo po ovom pitanju. Uglavnom, po pitanju znači toga kako se uzima abdest, kako se uzima abdest kod osoba znači, koji imaju gips, zavoj ili flaster, učenjaci imaju tri mišljenja, učenjaci se prenose tri mišljenja. Znači, da koji način? Prvo mišljenje, da je vađib nači prilikom uzimanja abdesta e, da se, kaže, potare mokrom rukom preko gipsa zavoja ili klastera, a onda znači, da se operi onaj dio, naravno, znači, da se operi onaj dio koji se može opratiti. A da, se, da je važiv, da se izvrši mes potiranje znači, pokvasti se ruka i mes potiranje po onom mjestu gdje zavoj. I to, kaže, po počitavom zavojju a to je, to je tema za znači, se spojićemo to posle znači da pročitam zavoj ili sam po jednom delu spojićemo to posle inshallah znači ovo je prvi stav čenjaka i na ovo je džumhur čenjaka znači dio koji, je, koji se može prat, opere se a ona je dio gdje je flaster i gdje je zavoj i slično znači po njemu se izvrši potiranje na ovo je znači džumhur i sve, četiri, sve sve četiri zvanična stava mezeba odva četiri če, poznata priznata mezeva su na tom stavu. Ee znači malo prije spomino, znači nema nemaš vjerdosto širski tekstova koji narod poslanika saglasem koji govori po ovom pitanju. Nego se najviše se naj najbliže što možemo ratuovati to znači analogija kijas na potiranje po po i po čarapama. Drugo mišljenje koji kažu da nije propisano uopšte potiranje po gibisu. znači kaže nije propisano, ni ispravno ni dozvolio uzimati e, uzimati mes kod zavoj po gipsu i po plasteru nego kaže operu se oni dijelovi tijela koji se mogu oprati a ono ostalo ništa ništa kao, kao, kao da ni ništa bilo na ovom stavu se zvoje ibn Hazim i u tome ga slijediš al-Bani Jer, kaže nema dokaz nema nijednog dokaza što tačno nema nijednog dokaza dokaza da da da je propisano da se izvrši potiranje po, po gipsu zavoj i slično Treći stav učenjaka koji kaže kaže osoba kaže koja je u takvom stanju kaže prvo opere oni dijelovi tela koji može oprati a kaže a ne ne vrši karepotiranje po zavoj po gipsu nego nakon uzetog abdesta ono što može oprati uzmete jemu uzmete jemu za ono što nije mogao oprati oni dijelovi tela koji su pod gipsom ovo je treći Jer kažu, tejemu mijenja onaj dio koji je pokriven gipsom ili zavojem. E, po pitanju, Allah zna, najbolji, e, najbliže je ovo na čemu je džumovručenjaka iz četiri mezeba, a to je, znači analogijom na, na potiranje po, po mestvama i po čarapama, znači da, kao što smo rekli, prvi stav, znači da se opere ono što se može oprati od, od djelova, a ono što, e, na čemu je gips, zavoj ili sl. da se taj dio, i e, da se izrši potiranje po njemu. Zašto? Onaj drugi stav od Ibn Hazma, je še Albanija javno daleko izvoli se u tome, a treći stav koji kažu da se uzima i tajemom, uh, u njemu je problem što se uh, osoba obavezuje dvije vrste ta različiti. Znači, i abnest radiš koliko možeš, a onda još te uzmeš na to, jel? A u stvari tajemom mijenja i abnest i gusul, Pa dovoljno bilo da uzme sam tajemom, nismo uopšte da peri, jel? Uh, tako da je ova obvišenje, uh, znači, sa te strani slabo je dvije vrste, da harat dvije vrste uh, čišćenja. Uh, šartovi uzimanja, uh, šartovi potirnje stavu stavući na ćemo ćemo šest mjeseva, šartovi uh, da bi se bilo dozvoljno da se izvrši potiranje po zavoju po gipsu i flasteri slično, je prvi je šart uh, da uh, prvi šart, znači da bolesnik ne smije skinuti taj dio. A uh, jer ako bi skinuo znači, znači time bi se poboljšalo njegovo zdravstveno stanje. Znači to to je prvi uslov. A ne da on osoba nako ustavi on svoje neke procene nako znači, da znači mu je ljekar propisao ili da krvavi rana da da kopstonio znači ovaj pa krvaćilo tome stiže znači, znači da da je da je, da mu je nužno da to uradi a ne nako on osoba nako nešto ga boli on samo naljepi flaster i sa to koristi ne tako znači drugi je šart da pranje zdravih dijelova tijela nešteti bolesniku. Ako šteti bolesniku uh, i pranje zdravijih dijelova tijela, ona prela, prelazi na šta? Ispravno prelazi na što? Na tejemu prelazi. Prelazi na tejemu. U tom slučaju. Treći je šart, uh, je neki učenjaci, kaže da je gips stavio, neki uslovljava je taj šart, a šart tijela nema argumenta, da je gips ili zavoj, facer stavljen nakon što je bolesnik uzeo abdest. Tu imamo razlijednje šenjaka. Uh, Skupinja šenjaka smatra da je šart, znači da prvo uzme a regularni pa onda zamota uh, zavoj ili gips da bi posle mogao potirati od pojima. Uh, drugi stavčinjaci koji uh, uh, koji je pravni stvari kažu jel da čovjek nije dolaz u uleg staciju u situaciji da može birat jel, Do on uzme abdes, znači, čovjek slomio ruku, posjekao se, kako će on sad uzeti abdes na to mjesto, već zavotavno to je znači, stavljanje gipski ili zavoj, znači u brzini, u nuđe, nema vremena, sad ka hajde ti sad u krvač, uzmi abdes, pa ti može mi... Znači, tako da je ovaj stav, ovaj drugi, da to nije uslov, kako nema nemao dokaza da je to uslov? Znači, uopšte nije došlo, potom isi po i više da to nije uslov. Znači, jedini je uslov, znači da taj E, gips, zavoj plazir koji je stavljen, da ako bi ga skinuo, da bi danio zdravstvenu štetu bolesnijekom. Dalje, po pitanju toga da li je obavezan, kad vrši potređen, da, da potređe po čitavom gipsu ili samo po jednom njegovom dijelu, tu ima također dva stava učenjaka, e, skupina na čemu se Hanefije, Maliki i Hanabile kažu da je, da je obavezan potreti po cijelom zavoju ili gipsu. Uh, drugi stav učinjaka kaže da je dovoljno izvršiti potiranje po jednom dijelu, bilo koji dijelu. Da se jel, je dužinski, pređeš samo po jednom dijelu. Zašto? Pa kaže, jel, analogno ono zašto imam na, na, na mestama, jel, da je bilo na mestama, treba sve, znači, prešto bi preko čitav mesti, nego potrebno po onom vrhu, po onom gurnjem dijelu gdje je lakše, jel, to uraditi. Pa tako i ovdje, znači, po onom dijelu gdje ti je lakše uradiš, potom izvršiš potiranje. Po nijednom i drugom, više nemamo nekog konkretnog dokaza, ali znalazno ispravno i jedno i drugo, bilo koje da se uradi od ovog dvoga, dovoljno da se izraši potrebno svinu, znači po čitavom ili po jednom dijelu, po družini toga na, na, na čemu imamo plasterili zavod. I s ovim smo završili ovo pitanje uzimanje meska, Po, po gipsu ili po zavu ili po plasteru i uh, uzovo mesele učinjavno što smo ih već spominjali a to je uzimanje meska po, po kapi ili imami, po ahmediji. Uh, to smo spominjali da je to propisano, došlo je redusno na koji bježi muslim u batriji rivajeta uh, uh, i rekli smo uslov toga kada, kada je, je propisano uzijeti mes po kapi, uh, priliku uzimanja abdesne, govorimo naravno, i uh, dozvoljeno također da je dozvoljeno ženama uh, uzimanje meska po, po marami, Spomnjali smo to i uh, i govorili smo uh, da je najispravnije do stvari to radi žena kada, ima, kada je u neko teškoći, kada ima potrebu zbog bolesti ili kada je u prisutstvu muškaraca pa ne može otkriti glavu i tako uz maavljstvojnje. Da u tom slučaju treba koristiti, da se to prenosi u slabom hadisu kod snika a u vjerovodostom do muselimi. I s ovim smo završili od ono najbitnije vjezano za ovu pitanju svane kalavne radijantke, a škada je ne taj